Якої дівчина була прив'язана за шию. «Веди, кажу!» Сам лантухом повалився на сидінні водія. Через кілька хвилин Микола і його жертва опинилися в глибокому яру, кроків за триста від села. «Сідай, під дерево! Не репетуй!» – наказав. «Я тебе відпущу! Слово честі!» Микола витяг із рубчика схованки в гімнастерці паперовий совійчик менший за цигарку. «Слухай мене уважно!» «Ось лист. Будь-якою ціною знайди Оксану Іванчук, ту, що родом зі збруча, і листа віддай. Та досить тобі клацати зубами. На завдання я, зрозуміла?» Дівчина механально гитнула головою. «Давай, мотай звідси». Микола звільнив дівочу шию від петлі, повернув її до себе спиною і піддав легенько підзад коліном. Грванула вона, як камінь з пращі, а Микола різанув двома короткими чергами вгору. Панче пропав, крутили в голові. Підходячи до машини, навмисно поправив галіфе і підтягнув ремінь. Тупо посміхнувся. На щастя, блазнювати не було потреби. Ласов був у пень п'яний. За чверть години всі зібрались біля студера. Ласика переклали до кузова. Поруч з Миколою сів старшина Кнур, похмурий мовчазний, який мав манеру не стріляти, а вкручувати в тіла живих жертв гігантський штопор, роздобутий бос наде. Автомобіль гузеньким лісовим бутівцем. Зато рухтав у бік битого шляху, де мав приєднатися до військової автоколони, яка прямувала до райцентру. Життя, віддане на благо батьківщини, відлітало в небуття день за днем. Іноді у своїх виснажливих рейдах перевертні заглиблювались дуже далеко, а оскільки командир Власов був явно кволий на розум, траплялось таке, що вляпувалися в халепу, тобто в зону підступної гранички. До речі, що таке граничка? Майже в кожнім селі було укріплення, яке охороняли від 30 до 100, і більше бійців. Довкола мурованого будинку заздалегідь викопані та укріплені численні окопи, влаштовані кулеметні гнізда, далі – колючий дріт. У 30-кілометровому поясі звичайній людині було вкрай важко рухатись, оскільки, відповідно до інструкції, після кожного кроку випитують, хто ти і що ти. Поки дійдеш куди треба, світ потьмариться. Крок ступиш від свого будинку – за тобою хтось потихеньку на відстані безупинно чигає. Прийшов знайомий до твоєї хати. Незабаром агент НКВС цікавиться. У містечках цього поясу танки, танкери, артилерія, гарнізони внутрішніх військ НКВС. Урешті цілком звільнена від населення смога завширшки в один кілометр. Улітку її ретельно розорюють і боронують. Вночі вартують частинні дозори з собаками і стежать. Чи не з'явились свіжі сліди? Взимку ж боронувати не треба. Сліди в сніму чудово відбиваються. А відтак погоня по потоптаних знаках. Що це все означає? Фронт? Околиці заводу з виробництва атомної бомби? Ні, це цілком звичайна прикордонна зона. І дарма, що кордон розділяє братерські соціалістичні республіки. У РСР, Польщу, Румунію, Угорщину. По обидва боки цієї гранички, як її призерливо називає місцеве населення, діють потужні загони УПА, і сталінці ще запекліше зміцнюють прикордонну службу. Прикордонники НКВД-исти беруть участь у всіляких облавах, убивствах, підпалах, шантажах, що їх масово організовують районні і обласні відділи НКВС на кшталт спецзагону Йосипа Власова. А спробуй перейти граничку. Якщо ти дурний і залишиш на контрольній смузі сліди, то за тобою, як за звіром, і 40 кілометрів у Польщу гнатимуться. Дарма, що це вже порушення суверенності іншої держави. От таку граничку, наче в Лайну, двічі вступав спецзагін Власова, лишаючи щоразу по вбитому воякові. Ці втрати, звісно, списували на огонніці, за що лейтенанта Йосипа Власова підвищили вчині і подали навіть відзнаку його урядовою нагородою – «Медаллю за відвагу». Якось спецзагін став випадковим свідком того, як страчували бандеріців. Це трапилось на одному з хуторів, якому планувалось заварганити компромат. по підкрались до околиці і раптом з'ясувалось, що на хуторі господарюють колеги, внутрішні війська, не закамуфльовані під перевертнів. Подібне зіткнення трапилось через уже завичайний організаційний безлас і некомпетентність командування. Каральний полк, повертаючись із широкомасштабної облави, вирішив з виховною метою стратити частину бранців. На очах узігнаних хуторян повісили десятьох молодих хлопців. Жоден із зелених братів не попросив пущади. Але найбільше за все залеглих у кущах власниці вразило те, що, приймаючи страшну смерть, бандерівці заспівали «Ще не вмерла Україна». Більшість перевертнів цей гімн почула вперше. Боючись потрапити під роздачу своїх, дали трапака. Дядько Володя, який чого тільки не бачив у цьому світі, кам'яним голосом запитав у свого молодого друга: хіба можуть бандити вмирати, як герої? А хіба ті, хто вмирає за свою землю і хату, можуть бути бандитами? Підняв хворі від розуму очі Микола. Інколи групу Власова відправляли для розслабухи до Львова відсипались, відмивались, приходили дитями від пекельної втоми. Втім, заохочені відпочинком бійці, на якийсь час просто змінювали рід занять, вони вливались в ряди транспортної міліції, що перепиняла шлях хлібним спекулянтам. В Україні вибухнув післявоєнний голод. У західній області республіки з лютого 1946 року почався масовий наплив сільського населення Брянської, Калуської, Орловської, Одеської, Полтавської, Київської – Кам'янець-Подільської, Вінницької та інших областей. Їхали по хліб. Постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 31 липня 1946 року за номером 1703 було заборонено продаж хліба на ринку колгоспами, колгоспниками й одноосібними господарствами, допоки не буде виконаний указ здачі хліба державі з врожаю 1945-1946 років. Для боротьби з незаконним перевезенням хліба селянами-залізницею органи транспортної міліції ОРСР організували на великих залізничних станціях України спеціальні оперативні перепони зі своїх працівників, котрі вели боротьбу з незаконним продажем купівлею зерна і боршна на ринку. І від зізнань почернілих горя хлібних спекулянтів у Миколи Володимира Івановича